106 FM Stereo Best Station in Town No mama Praise the Lord Kesson, Now, the the the So what are you waiting for? Give us a like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 May I.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 out cattie left me a mute to ride the train pulled out out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 אולמן ברודס תציג את הקטע. הקטע הראשון מהאלבום הראשון של אולמן ברודס שנקרא I Don't Want you no more זה קטע אינסטרומנטלי לפי דעתי שהם עסוקה או אילו משהו של ספנסי דייוויס גרופ או משהו כזה אבל בדרכם המדהימה ואחר כך הם מתוך זה גולשים לסלואו בלוז שלהם שהם כתבו שנקרא אוקיי okay, בואו נשמע יכול להיות שיש לנו איזה בעיה עם תכף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 stone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 ולילד uh, וולטר well, באמת המציא את המפוכית מחדש, אפשר להגיד, והפך אותו לכלי ש... אז הנה לילד וולטר, מי בייב.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 Oh yeah, she don't stand no foolin', my babe Oh yeah, she don't stand no foolin' When she's hot, there ain't no coolin', my babe Truly, baby, baby. baby. baby. she's my baby Truly, baby, she's my baby Truly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 הוא גם מינף את ההצלחה שלו, הייתה לו רשת, או יש לו, הוא כן. כבר לא בחיים, אבל זה עדיין קיים, רשת של מועדוני בלוז בארצות הברית. כן. אה, שלא לדבר על כל שיתופי הפעולה, בעיקר עם אריק קלפטון, אבל, אה, אבל לא רק. היו הרבה, כן. אז, כן. אז כן. השאלה, הפרובוקציה פה הייתה, האם הוא נהיה, אה, האם בעצם אה, הבלוז שלו הפך להיות... אה, מסחרי, כן, סליחה על ה... אין, לה... אין, אין ספק שזה היה מסחרי, כי עובדה שזה הצליח מסחרי, כן. זאת אומרת, הוא היחיד שעשה המון כסף מבלוז, <laughs> <laughs> אז, אבל, זה היה מכוון, אבל גם בגלל שהוא היה, אמנם הוא בא מהשורשים של הבלוז הכי... אבל, אבל הוא כן חיפש את הדרכים לעשות את זה מתחילת הדרך, הוא...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 קשה לי לבחור, I'm Gone זה שיר מצוין. I'm Gone, yeah, יאללה, yeah, yeah. בוא, בוא נלך על I'm Gone, מתוך בלוס סור שיצא ב-2019, ואתה okay. הולך לעשות עכשיו uh, עוד אלבום. Um, אני, כן, בהמשך uh, להקלטות שעשיתי בשיקגו, שהיה את ג'ניווין, uh, אז אני רוצה לעשות ככה מחווה לעיר לה, ולסגנון המוזיקלי שלה שם ולנגן.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 Trains. טוב, המר, uh, I'm gone, אנחנו עוד לא gone, יש לנו עוד, uh, עוד הרבה דברים uh, לשמוע. Mm -hmm. אז uh, אפרופו אבות המזון, יש, יש כמה, אוקיי? uh, והנה עוד אחד מהם, האולנד וולף. Mm -hmm. גם זה... לא השם האמיתי שלו, כמו טאג' מהל, אתם יכולים להבין את זה. יש שם הרבה כינויים, אבל מארי וורטרס, האולן וולף. הם בעצם הקדימו את הרפרים, שכל אחד מהם מוצא לעצמו uh, כינוי, uh, okay. כינוי uh, מדליק. כן? תשמע, הרפ זה, זה תולדה טבעית של ההיסטוריה של המוזיקה השחורה, זאת אומרת, הרבה דברים שאתה מוצא בהיפ-הופ, אתה, אתה יכול למצוא את המקורות שלהם עוד הרבה לפני, בג'אז ובבלוז. עכשיו אני רוצה לראות אם הזיכרון שלי עובד טוב, ואם האולן וולף... האמיתיות צ'סטר בנט. בהחלט, כן, זכרת. אז הנה, אני עוד עובד. עוד עובד פה. טוב. עכשיו, זה אלבום מיוחד. האלבום של האולין וולף. קודם כל כול, כשהוא הוקלד בלונדון. אבל לא רק שהוא הוקלד בלונדון, תגידי מי הוא הוקלד בלונדון. הביאו אותו לשם ושמו אותו עם כל הכוכבי רוק הגדולים של התקופה, סוף שנות ה-60. אריק קלפטון בגיטרה, סטיב וינמוד ברקלידים.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 Right. No, you okay. sure you wouldn't like, why don't you play acoustic on it, no, no, with us? See, no, no. no. if you played yeah, no. play with us, well, then we'd be able to follow you better. No, listen, like, you, like you were you doing it right you. then, man. That's how we should record see, it. I can, I can yeah. follow you, I can you're see there. what you're doing. You're really man, just, you just sit there and do it. It's well, so cool. Alright, let everybody get together oh. there and we'll try to make it. Okay, let's try it. I doubt if I can do it without you. Oh man, come on. He ain't got nothing to do with the catalog and, and, and, uh, and uh, change on, and, uh, you know, uh, when you say one.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 So Carlton, גם no... הוא עם מפוחית, נכון? כן, באמת אחד מהאלילים שלי, זה אחד מנגני המפוחית הגדולים, הוא החליף את ליל וולטר בלהקה של מארי וורטרס, ואחר כך יצא לדרכו כאומן uh, סולו, והוא שילב גם את הבלוז המסורתי עם קצת פאנקיות uh, יותר מודרנית. וזה נקרא? I'm doing too bad. בטוח. I find a place to stay I got three or four cars I ride around every day I ain't doin' too bad No, I ain't doin' too bad at all Well, I ain't doin' too bad, my baby No, I ain't doin' too bad at all I don't like work And white don't like me If we stay away from each other That's the way it ought to be I ain't doin' too bad No, I ain't doin' too bad at all Well, I ain't doin' too bad now, baby No, I ain't doin' too bad at all תראו, היה לנו כיף, וגם הכיף, The thrill is gone, כן. כל דבר טוב צריך להסתיים את דוב, שמה, היה כיף גדול מאוד לשמוע את הבלוז שהבאת. תודה, גם לי היה כיף. ונהננו לשמוע את השירים שלך. ו... אז קודם כל נגיד תודה לאמירה שהפיקה, ולמשה ירונסקי הטכנאי, ולדוב המר כמובן. ועלה בדעתנו שאנחנו שמענו רק גברים עד עכשיו. זה צריך לתקן את צריך לתקן, ואנחנו נסיים עם זמרת שנקראת קוקו טיילר. מלכת הבלוז. מלכת הבלוז, והשיר שלה נקרא Evil. אבל אין שום דבר Evil בבלוז, בלוז זה כיף. ולנו היה כיף גדול לארח אותך פה. תודה רבה. ונשמח שתבוא.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 מג'י, מג'י, מג'י, מג'י אתם מאזינים